Всіх вітаю! Тридцятий день проєкту 50. І ми з вами продовжуємо читати книжку. Не просто читати. Читати, і не побився цього слова, насолоджуватись. Насолоджуватись творчістю Анни Топіліної і її книжкою «Люби без ілюзій». Без ілюзій ми можемо бути впевнені, що сьогодні буде якийсь такий момент будуть якісь такі речення і речі, від яких і у мене, і у вас буде палати. Ну, і не будемо відкладати відповідно це на потім. Приступаємо. 101 сторінка у нас. Навіщо він це робить? Двокрапка про речі, які не мають значення. Добре. Ми сидимо в теплому дівочому колі, і розмова... Як воно часто буває, перестрибує на тему чоловіків, кохання і стосунків. Ця тема невичерпна і мало яка жіноча компанія в реальному житті складе тест «Бехдель». Ми говоримо про чоловіків, ми постійно говоримо про чоловіків. І на це немає рати. Сьогодні в центрі уваги «А». Ну, знову ж «А» і крапочка. Ну, я от не знаю, невже важко було просто якесь ім'я написати? Ну, якщо ти не хочеш писати справжнє ім'я, ну просто напиши якесь ім'я. А, хто вона там буде у нас? Анастасія. У неї саме в розпалі період пошуку нового партнера, і вона має чим поділитись. Анастасія бігає з побачення на побачення, тож теми для роздубів вголос не закінчуються. Ми бачились тричі, розповідає Анастасія. І чудово, збули час. Ви так кажете? Чому не написати про велий час? Збули! На початку першої зустрічі він мені не дуже сподобався, і я не планувала з ним більше бачитись. Але потім, під кінець, ми розговорились, це було несподівано приємно, і я вирішила дати йому шанс. Дякуємо тобі, дякуємо тобі, Анастасія. На другому побаченні ми гуляли і цілувались, на третьому – опинились у нього вдома. Він писав мені щодня – ми багато спілкувалися, обмінювались картинками і жартами. Це було дуже приємно. Після третього побачення і першого сексу він продовжував в тому ж дусі, а потім все раптово припинилось. Раптово. Я запросила його на нове побачення. Він віджратувався в стилі «Може, колись» і пропав. Уже тиждень не пише. Може, він в тотальному ігнорі? Ха! Подивився контенту вердикта, а той каже «Так» треба там дресувати тьолок, просто зникне. А коли з'явишся, ну твоя цінність в її очах буде в 10 разів більше. На повному серйозі там таке розповідають. Уже тиждень не пише, а я ні про що думати не можу. Я нібито мудра жінка, мені є що робити. Та однак продовжую думати, чому він не пише. Я щось не теутнула, він не готовий до стосунків, він боїться близькості. Він боїться, що не сподобався мені. І варто ще раз йому написати і підбадьорити. Він надто сором'язливий. З ним щось сталося. І найнеприємніше. В цьому те, що він мені навіть не дуже подобався. Але я, однак, не можу не думати про те, чому він мені не пише. Курка тупа, може ти йому також не дуже і сподобалась? Ну, дивіться, скільки варіантів вона накидала. Але, в принципі, такого варіанту наче і не розглядається щось не те зробила, можливо, можливо, щось не те чи не так зробила. Це правда. Можливо, чувак, чувак дійсно, там не знаю, згадав про колишню. Ось він ходив з нею на побачення, на три побачення, там, картинки їй надсилав. А сам, насправді, увесь цей час мріяв про те, що він буде повертати колишню. Ну, може таке бути, може. Але, насправді, мене дивують, чому тут нема варіанту, що вона не дуже сподобалася. Він сходив на перше побачення, думає, ай, піду на друге, ай, піду на третє. Цілувались, сексом зайнялась. І каже, навіть сексом зайнялась, а супервеликого інтересу все одно немає. Ну, може таке бути? Паралельно ще розпочалася якась історія, яка стала цікавіша, ніж історія з нею. Це неприємно, звісно. Я, я не кажу, що людина вона може так контролювати емоції, що їй прямо на всі 100% похуй. Але де цей варіант в цьому переліку? Ми слухаємо і з розумінням киваємо. Кожна з нас опинялась в такій ситуації у тому чи тому контексті. У тому чи тому. Бля, це так чи так? У тому чи тому контексті? І кожна з нас, вже, бля, якщо, якщо вона так в житті говорить, тільки за це і злити можна. І кожна з нас, коли співчутливо каже, не переживай, може він ще з'явиться, може поїхав кудись, чи захворів, прокручує в голові дуже неполіткоректну думку. Неполіткоректну думку. А саме, та яка біса різниця, що з ним сталося. Він не телефонує, бо не хоче. От і все. Причому здесь неполіткоректну думку? Бля, до чого тут? Блядь, і кожна з нас прокручує в голові Дуже неполіткоректну думку. Типа до біса? Нічого собі. Так би написали в "Хай Яка хуям різниця. Ну добре, знайома динаміка вже ж. Чоловік ще навіть не встиг нам як слід сподобатись, а ми вже починаємо присвячувати роздумам про його поведінку непристойно багато часу енергії. А як і в стосунках щось пішло не так, маховик роздумів набирає обертів, і ми вже не можемо думати ні про що інше. А про що думали до цього? Цікаво. Ну, просто цікаво. А до того, як це стало? Про що? Зазвичай думали. Ми старанно намагаємося зрозуміти мотивацію іншої сторони, з'ясувати, де ми вчинили неправильно, чому він так повівся, що взагалі відбувається. Усе це просто пояснити. Нас, дівчаток, з маличку. Навчають думати насамперед про інших. І брати на себе відповідальність за їхню поведінку. Надто колись йдеться про чоловіків. А хтось? Ну, я, по-перше, а хто навчає? Тато вас так навчає? Чоловіки вас так навчають? Чи жінки? Це, по-друге, що я не вважаю, що сучасних жінок так і такому навчають. Згадай свою юність. Якщо хлопчик ляснув тебе по дупі, чи обмацав за груди. Отже, ти його спровокувала надто відкритим одягом і видалась йому доступною. Це де таке кажуть? Якщо хлопець у школі, чи навіть в універі, в універі дівчина прийде і скаже, мене чувак взяв на парах і просто почав мацати за цицькід. З великою ймовірністю його навіть можуть виключити з універу, якщо таке станеться. Ніхто не буде казати, що ти його спровокувала. Не треба таке казати. Якщо тебе спробували зґвалтувати чи причепились непристойною пропозицією, отже ти надто відверто фліртувала або ще якось напрошувалась. Знову ж таки, де таке кажуть? Ні, ну, тобто, я не кажу, що 0% людей такого там не каже. Хтось каже, але, але це фріки. Більшість людей, навпаки, навпаки і більшість чоловіків, вони готові бути, якщо що, бойовим Оленом. Якщо тебе вдарили, ти довела. Ця ж тенденція поширюється на інші сфери життя. Лише не так очевидно. Крім того, у нас жінок виховують емпатію. Та йопте мать. У чоловіків нихуя не виховують. Ха -ха -ха. Не емпатію не виховують. Нічого. Ну, йоха, не бабай. Ой. Бажання зрозуміти і розділити емоційне життя іншої людини, потурбуватись про неї, поспівчувати її проблемами, переживаннями, докласти зусиль, щоб її покращила. А як саме виховують? І як, от, ну, як воно проявляється у школі? Як? От, ну, Якими словами це виховується? І це чудове, неймовірно варто захоплення риса, але тільки якщо використовувати її за призначенням. Далека не кожна емпатія і спроба Прийняти і простити – однаково корисні. Постійні намагання переселитись в голову іншого, відгадати його думки і бажання, догодити йому – це нереально енергозатратне, і в жодної з нас немає вічного двигуна і бездонних запасів енергії. Саме тому слід насамперед навчитись розставляти пріоритети. Так-так, те, чого варто навчитись в дорослому житті, відступивши на три кроки від нашої гендерної соціалізації, це мудро розпоряджатись власними ресурсами і не тринькати їх на дурниці. На жаль, це простіше сказати, ніж зробити. Щойно на обрії замайоріть потенційний об'єкт почуттів. У нашій голові автоматично запускається вічна шарманка. Проаналізуй ближнього свого. І ми беремося активно розтосовувати по паличках чужі почуття і поведінку, виправдовувати не найприємніші вчинки, додумувати і забагато аналізувати. До речі, я зараз подумав, що скоріш за все коли навіть самі баби читають цю книжку, вони такі, да, блядь, у нас виховують емпатію. Точно-точно. Ну, я впевнений, що коли вони читають, такі думають, да-да-да-да-да. Да-да-да. Пизди-пизди. Кожна з нас з глибині душі розуміє, що інша сторона, ймовірно, не витрачає на процес обдування аналізу стосунків навіть десятої частини цієї енергії. Уявіть собі, да, в якому світі вона живе. Ні. Чоловік взагалі не думає. Та що там у нього? У нього там цей обіз'янка в голові там, грає на барабанах, да? Бо чоловік зазвичай переняти власними, і тут е, ну, написано, надважливими чоловічими справами, воно спеціально виділено, тобто це хуйня. Ну, тобто він, це, вона висміює, що це надважливі чоловічі справи. І не намагається розібрати нашу з вами поведінку на гвинтики. Не переживає через запізнілилі відповіді на повідомлення. Ми з вами прекрасно розуміємо, що чоловік ох як переживає і ох як себе накручує. Не формулює годинами есемесок. О, як формулює. І о, як стосовно цього париці, що він не знає, що написати. Не біркує про те, чи краще віддатись на першому побаченні, чи потерпіти до третього. «Я ж тут міркую, сижу. Я сьогодні так втомилася. Так втомилася. А що ти робила?» Та міркувала на першому побаченні потрахати з ним чи на третьому. Ну це вже не кажучи про те, що і серед чоловіків є такі, що навіть якщо дівчина готова, він не готовий. Знову ж таки, і в історіях ми з вами розбирали. І ну, на консультаціях я постійно стикаюся з тим, що чоловіки кажуть, а я так не можу, а мені треба час, щоб звикнути до дівчини. Тому ну, тут, навіть тут а, прям демонізують чоловіків, це неправда. А, значить... Чи потерпіти до, трет... до третього, щоб потрахатись? Не заморочується тим, що ми про нього подумаємо, І чи не бовкнув він чого, що може його знеславити? Ой, як чуваків, потім, після побачення, навіть крінж може наздоганяти, що він там щось не так сказав, я щось не так зробив. Чоловік просто живе. Тут мені здається, що це те ж саме, як там, тіпа... да, що тому чоловіку там виглядати красиво, та просто вмився. Там раз на тиждень розчесався і все. Ну, це з якоїсь такої історії. І нам це видається страшенно несправедливим зі зрозумілих і очевидних причин. Мені незрозуміло і неочевидно. Утім, навіть якщо в нас живуть певні завчені моделі поведінки, це не означає, що їх неможливо змінити. Звісно, на це теж піде певна кількість енергії на наполегливості, але воно того варте. Як цього досягти? Зараз розповім. Щоразу, опиняючись в ситуації, коли твоя увага зосереджена на будь чому крім себе самою, твоїх інтересів і потреб, згадай, а краще перечитай такі чотири заповіді. Заповідь перша лезо-окама. Ну, до речі, я знаю, ну, російську бритва кама. Принцип лезо-окама простий: не множ сутності без потреби. Можна ще простіше сказати. На практиці це означає, що якщо певне явище, наприклад, вчинок, слова поведінка, має кілька можливих пояснень, обирати слід найпростіше з них. Як це діє у сфері стосунків? Дуже просто. Візьмемо, наприклад, проблему. Він не телефонує, не пише, не кличе на зустріч. І це засмучує. В такій поведінці можна знайти десяток логічно незаперечних і ймовірних причин. Наприклад, його збило авто, він потрапив до лікарні, він дуже зайнятий на роботі, йому треба подумати, він боїться бути відкинутим. І так до безконечності. Але наймовірнішим поясненням у цьому разі є найпростіше. Він не телефонує, бо не хоче. Або помер, що значно менш ймовірно. Це правда. Лезо Акама може вона використовувати і чоловікам. Це вже не кажучи про те, що одне з правил каналу, про яке я постійно кажу, треба спрощувати. Не ускладнювати, а спрощувати. Він не телефонує не тому, що в нього мало часу. На коротке повідомлення час можна знайти завжди, абсолютно завжди. Ти ж знаходиш, а тому, що не хоче. Він не пропонує тобі ексклюзивних постійних стосунків не тому, що зранений попереднім досвідом, і йому потрібен час, а тому, що не хоче. Він не знайомить тебе з його друзями, не тому, що соромиться тебе або ти поводишся неправильно, а тому, що не хоче. Він не кличе тебе заміж, не тому, що планує як слід підготуватись до цієї доленосної події, а тому, що не хоче. Він відмовляється заводити дітей не тому, що ще не дозрів, а тому, що не хоче. Це навдивовижу корисний інструмент, який легко припинить будь-які страждання і метання. Головне запам'ятати, не наша справа гадати, які резони аргументи, причини стоять за цим не хоче. Те, про що я кажу? Головне питання. Не чому, а що робити далі. Наша справа – зосередитись на голих фактах. Ось людина, вона не хоче того, що хочемо ми. Вона не хоче нас. А потім ставити собі запитання, чи потрібна мені ця людина, чи готова я з цим жити, і діяти відповідно до цього нового розуміння. А що як ми поваляємось? Що як людина справді хоче від нас більше, але боїться зізнатись, довго думає, не знає показати свої почуття? Підставити ще 2 мільйони виправдань, Що ж, на світі різне буває, таке теж. Так як, як підказує досвід, у таких випадках людина завжди, рано чи пізно, знаходить спосіб показати, що вона хоче. Що їй потрібно, що вона зацікавлена. Показати і інвестувати у стосунки сили, енергію і вагу. А якщо в неї навіть на це не вистачає запалу, постає важливе запитання, навіщо нам таке щастя? Тут я повністю погоджуюсь. Нахуй таке щастя. Заповідь друга. Світ саме такий, яким видається. Ця заповідь безпосередньо витікає з попередньої. Вона могла б звучати так. Не домислюй, не ускладнюй. І це найголовніше. Тобі не видається. Коли нам сподобалась інша людина, і ми вже нафантазували певний можливий розвиток подій, наприклад, щасливі романтичні стосунки з цукерками, букетами, шаленим сексом, спільними поїздками, сніданками, вліжками, вечерями при свічках, від цих фантазій дуже складно відмовитись, якщо раптом щось йде не так. Тому наш мозок починає гарячково вишику, вишукувати вкрай складні пояснення поведінки партнера, щоби зрештою дійти до рятівної формули. Насправді він мене любить, він просто... Ну і підставити потрібно. Він просто дуже зайнят на роботі. Він просто ще не відновився від попередніх стосунків. Він просто в депресії. Він просто травмований. Він просто такий є. А з останнього засвичайу випливає, мені просто треба підлаштуватись під нього. Але про це ми поговоримо в другій частині. Одначе ні. На жаль на щастя, світ саме такий, яким видається на перший погляд. Якщо починаєш думати, що новий коханий охолонув до тебе, значить він насправді охолонув. І не твоє завдання шукати цьому пояснень. І виправдань. Якщо тобі видається, що партнер зацікавлений в стосунках менше, ніж ти, значить так воно і є. Якщо тобі видається, що з тобою поводяться нечесно, намагаються тебе образити або прогнути, тобі не видається. І відповідь на запитання «Чому?» не має жоднісінького значення. Єдине запитання, на яке варто пошукати відповіді, це «Чи готова я з цим миритись? Навіщо мені це? Що це мені дає? І що мені з цим робити?» Ясна річ, прийняти факт, що твій коханий насправді поводиться з тобою погано, не сильно тобою цікавиться і не готовий вкладатись і включатися в стосунки, дуже складно і боляче. Але ще більш болітиме, якщо довго годувати ілюзії. Буцемто він насправді мене любить просто тому, що ілюзії рано чи пізно розбиваються об сувору реальність. Це їхня питома риса. І головне питання в тому, скільки часу, енергії ти витратиш даремно. То також можна погодитись. Ну, заповіді непогані поки що. Третя заповідь. «Не проєктуй на ближнього свого». Прям «не проєктуй на ближнього свого». Як-то каже, «не дречі на ближнього свого». Ну, добре. Ця заповідь трохи складніша, ніж дві попередні, бо щоб її дотриматись, треба добряче покопатись в собі в власних мотиваціях, почуттях і моделях поведінки. Більшість людей схильна несвідомо приписувати інші власні почуття і наміри, міряти їх всіх по собі. Як це? Якщо... Я за ситуації Y переживаю почуття X. Отже, всі так переживають. О, також, насправді, це хороша заповідь стосовно того, що не всі думають по таким самим алгоритмам, як ти. Умовно кажучи, я люблю казати, ну, є там люди просто йобнуті, у яких ну, хід думок не такий, як у тебе. Ти розглядаєш їх поведінку через логіку, а їх логіки не існує. У них просто хаос, просто рандом. Якщо я завжди чиню так, то і так, то, то всі так, то чинять. Якщо я так мислю, значить усі так мислять. Насправді, в цьому немає нічого поганого, це лише ще один механізм роботи емпатії, завдяки якому ми краще розбираємось в тому, як влаштовані інші люди, розуміємо їх і створюємо для себе певні правила соціальної взаємодії. Утім, цей механізм неточний і часто підводить, особливо у близьких стосунках. Бо саме у близьких, партнерських стосунках ми скільні з особливою, за попадливістю проєктувати на партнера власні бажання, думки, страхи і почуття. На практиці це відбувається так. Ми беремо поведінку або слова партнера і намагаємось їх пояснити не в найпростіший і найлогічніший спосіб, наприклад, так, як подано у перших двох заповідях викладених вище, а в найзнайоміші і найближчі для нас самих. Це як у давній добрій метафорі. Ми загубили ключі, шукаємо їх не там, де загубили, а там, де більше світла під ліхтарем. Наприклад, якщо ми самі чутливі раними, боїмось, що нас відкинуть і осудять, то з радістю візьмемось пояснювати холодність і стриманість партнера тим, що він просто ранимий і боїться висловлювати власні почуття. Якщо ми самі пережили багато неприємного досвіду в стосунках і остерігаємось його повторити, то не бажання партнера брати на себе відповідальність, будемо пояснювати його травмовиністю і недовірою до жінок, і надмінно спробуємо вилікувати любов'ю, але це геть інша історія. Якщо нам самим відчайдушно потрібна турбота і увага, ми приписуватимемо цю потребу іншому і старанно її задовільнятимемо замість того, щоб подбати про себе. Але варто пам'ятати, що в голові іншої людини цілковіто інший світ, у неї інший досвід, інше минуле, інший характер, інший темперамент, і вона може бачити все абсолютно інакше. Крім того, ми прийшли в це життя і в цілому вступаємо в стосунки, зокрема зовсім не для того, щоб бути психотерапевтом, ближньому своєму і розбирати на гвинтики його тонку душевну організацію. У нас інші цілі. І варто краще розібратись у власних почуттях і мотивах, бажаннях і потребах. Перше, ніж намагатись аналізувати і лікувати інших. Я погоджуюсь з цим повністю. Повністю. І заповідь четверта. Наміри, ніщо. Поведінка, все. Можливо, будуть тут казати про те, що вчинки, саме головне. Ну, подивимось. Схоже, це найважливіше з усього переліченого. Адже допомагає відділити зерно від полови чи полови, і чимало зрозуміти про стосунки, які вже склались, чи лише починаються. Багато хто чомусь вважає, що в взаємодії з іншими людьми, можна чинити практично все, що заманеться. Головне – мати благі наміри. Зазвичай це відбувається так. Людина порушує наші кордони, ламає домовленості, поводиться неприпустимо, чи відверто ображає нас, а в кінці додає «Я не хотів тебе образити, я ж ні зі зла, я не мав наміру завдати тобі болю, я хотів як краще, це для твого ж добра». Ще частіше зустрічається прихований варіант такої самої поведінки, який у великій психології називається «газлайтингом». Те, як людина поводиться, тебе не влаштовує. Але на будь-які претензії відповідає, тобі здалося, насправді я поводжусь цілковито інакше. Або, а вже ж, я поводжусь саме так, але ти все неправильно сприймаєш. Насправді я чиню це для твого чи нашого блага. І тут важливо запам'ятати одне – не має значення, чого людина хотіла, не має значення, чого намагалась домогтись, не має значення, навіщо вона чинила або говорила саме те, що чинила і говорила. Має значення тільки результат. Поведінка людини і її вплив на твоє самопочуття. І ніхто, ніхто не має права пояснювати тобі, що ти насправді повинен почувати, стикаючись з певною поведінкою чи словами. Ти завжди маєш право трактувати. І твоє трактування особисто для тебе завжди має бути найважливішим і найвагомішим. Це не означає, що не потрібно вислуховувати і намагатись зрозуміти іншу сторону жодним чином. Але коли щось причиняє в тебе дискомфорт, саме цей дискомфорт має першорядне значення. І не варто переробляти себе, щоб його позбутись. Джерело дискомфорту слід шукати назовні і не боятись відсікати тих, хто завдає тобі болю. Хай навіть із найщирішими намірами. Погоджуюсь, це також все можна і треба використовувати чоловікам. Як це стосується теми? Та дуже просто. Усе це діє не лише за конфліктних ситуацій, вже сформованих стосунків. Часто перші дзвіночки лунають ще на початку взаємин. Коли заявлені наміри і вербально виражені бажання ніяк не збігаються з поведінкою. В нас стається когнітивний дисонанс. Тобто конфлікт двох каналів сприйняття. І саме цей дисонанс і спроби його позбути за допомогою роздумів і аналізу дуже сильно нас виснажують. На ділі все дуже просто. Якщо людина... Будує повітряні замки зі слів, але водночас жодне з її стверджень не підкріплюється реальними вчинками, геть не обов'язково розбиратись, навіщо і чому тобі морочить голову. Краще запитати себе, чи справді тобі це потрібно. Так, це все правильно зрозуміло. Це запитання варто ставити собі за кожною незрозумілою ситуацією, а також берегти власну енергію, фокусуватись на собі і не вкладати сили в непотрібні фантазії на тему чужих мотивацій, почуттів і думок. І головне – пам'ятати найважливіше. Якщо тебе вже на початку стосунків почали діймати всілякі складні запитання і непокоїти незрозумілі незрозумілки, найімовірніше, що в цих стосунків немає майбутнього. Або це майбутнє тебе не потішить. Бо хоч би скільки нас переконувало, маляв, що при їсти треба воду лізти, по-справжньому хороші стосунки зазвичай складаються наче самі собою. Без трудомістких метань, роздумів, і спроб щось зрозуміти. О, ну як можна з цим не погодитися? Все, погоджуюсь на всі 100%. Ще раз причитаю. По-справжньому хороші стосунки зазвичай складаються наче самі собою, без трудомістких метань, роздумів і спроб щось зрозуміти. А знаєте чому? Тому що хороші стосунки – це довіра і відкрита пряма комунікація. У хороших стосунках усі ті запитання, на які ми хочемо отримати відповіді, можна поставити партнеру відверто і чесно, не остерігаючись осуду, відкинення чи збайдужіння. І дістати відкриту, правдиву відповідь. І витратити зекономлену енергію на те, щоб кохатись, а не воювати чи сушити собі мізки. знову таке, знаєте, з жирним шрифтом. Ти жінка, і ти маєш право дбати насамперед про власний комфорт. Ти жінка, і ти можеш і мусиш витрачати власну енергію насамперед на себе. Ти жінка, і ти не зобов'язана ставати на чиєсь місце. Ой, пізніць. Ну, добре. значить, Пам'ятка. Простий спосіб визначити, чи хороші в тебе стосунки. Значить, якщо ти, перше, не говориш з подругами ні про що, крім перепитів у стосунках, Відчайдушно намагаєшся з'ясувати за допомогою третіх осіб відповіді на одвічні запитання, ж типу, як він до мене ставиться, що це було. А головне, що ж йому з собаці треба. Ну, скоріше за все, це якщо, якщо ти не говориш ні про що, крім це, мабуть, погані стосунки, так? Що сила намагаєшся вибити з подруг підтвердження тези? Насправді він солоденький котик і любить мені. Просто в дитинстві його ображала мама, тато, дідусь, сусідка по парці. Тому він поводиться, як скаже не пес, Тобто не довіряє людям. Постійно питаєш сторонньої думки про ситуації, що між вами виникають. Істерично телефонуєш друзям, коли він вкотре встругнув якусь капость або своєю поведінкою підкинув тобі задачку для роздумів. Істинно, глаголю, нічого, крім сіпання ока і передчасної сивини, з цих стосунків не вийде. Погоджуюсь? Я погоджуюсь. Чому? Бо це, як мінімум, означає, що партнер спричиняє постійний дискомфорт, незрозумілий, як вміст чорної скриньки, та неспроможний комунікувати. Інакше всі ці запитання можна було б принести особисто йому і з ним же її розв'язати. Щоправда, є інший варіант. Партнер може бути настільки ненадійним і невмотивованим, невмотивованим. Продовжувати взаємини, що ти наперед відчуваєш будь-яке з'ясування стосунків і розхитування човня, човна можуть призвести до швидкого і неминучого кінця. І просто не хочеш це визнавати. Правда в тому, що хороші, комфортні, взаємини з дієвою і відкритою комунікацією не додають у спілкуванні з третіми особами взагалі нічого нового. Вони не стають головною темою для розмов у компанії, не перетворюються на інформаційний привід. Коли в тебе хороші стосунки, про них немає що сказати. Окрім, і як у нас все чудово. Вставити історію про те, як збули вихідні, чи зустрілися зі спільними друзями. На цьому запитання закривається, і можна сміливо обговорювати з подругами улюблені книжки, одяг і останні досягнення науки. Ага, все отак просто. Ну, в принципі, я також з цим погоджую. Я також з цим погоджуюсь. Добре.